Moja kwa moja hii unendea kusikiza ni idhaa ya kiswahili ya radio isanganio tunakutangazia kutoka jijini bujumbura Haya ni matangazo ya idhaa ya kiswahili ambapo tunaanza kwa muhtasari wa habari zenyewe. Zoezi la kupima virusi vya corona wanafunzi wa shule za abweni limezinduliwa ambapo mkuwa ninguzi kumefunguliwa vituo vitano. Raisi wa Burundi azindua rasmi sensa ya watu makazi kilimu na ufugaji. Wizara ya Nishati na Madini kufuatia kila mara wenginezaji na biashara ya mafuta ya gari huku ikiikili kuepo changamoto chungu nzima katika sekta hiyo muda ukituruhusu chakumilikia ugenini ambapo jeshi la Guinea la Taka Banki kufungia akaunti zote za serikali kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji mitambo inaongozwa na Francois Kimana hapa studio mimi nilomwade ni waivuze Nikiboko yao? Habari, Kamili. Mtu mmoja hamejiruhi vikali na wengine wawili kupotea jioni ya lahamsi hii katika ziwa rweru ni kirundo. Watu hao wanao, dawe, wanao daewa kuwa... Wavuvi mtumbi wao uli waleo mkuwemo umeangosho na kiboku. Askarijeshi wa usalama wa majini bado wa watu hao waleo tumbukia ziwani. Musika wa uhifathi wa viumbe haiziwani anaomba laia kujiepusha na kusogirea mwamba waziwa tanganyika waziwa hilo wakati hivikaribuni. Viboku wawili waligombama na momoja kafaliki huku mwingine akirezwa kujeruhiwa. Tume ya museto ya usalama wa barabarani taanzishwa hivi karibuni mkuuwa ni lumonge. Kiongozi mkuu katika ofisi ya governor ametangaza hayo ala hamsihi baada ya mkutano wa wende pikipiki ama boda boda. na Niosawa ameteteja uamuzi huo kwa ninjia ya kufuatilia ni ndarudi barabarani. Vituo vitano vya kupimia virusi vya corona Ndi vimefunguliwa ijumaa hii Kwa ajili ya uzinduzi wakupima wanafunzi wa shule zabweni mkua ningozi Vituo hivyo ni uwanja mpila marufu Agasaka Pamwongi na hospitali ya buye Kilemba, musenji na mivo Kwenye uwanja Agasaka Watu zaidi ya miyamoja wakiwemo wanafunzi Hata askari polisi na laia wengine Uwalikuwa mepiga foreni wakisubili kuchukuliwa sampoli Majira ya satatu wa subuhi layo hao wameleza sababu zao ukuja kwa mmoja wa wanafamilia alikutwa na maambukizi ya virusi vya corona siku ilio tangulia na wizara ya nishati na madini imetangaza kushirikia kila siku swala la uingizaji na biashara ya, ya mafuta ya magari msemaji wa wizara hiyo amesisima hayo Bale ya kushudia uhaba mafuta hayo mnamo uikimbili eh, zirizo pita. Lewindasi sindai gaya na kili kuwa sekta ya mafuta inakabiliwa na changamoto katha lakini kuwa wana zitafutia ufumbuzi. Wakati kuna watu kuna tarifa zinazo sima kuwa sokura kuingiza mafuta linamilikiwa na mtu momoja bwana sindai gaya na kanusha madai hayon huku kiwataka wengine kuwekeza katika sekta hiyo. Tumusikilize anatafusewa na omenduwayo. Tulifanya mkutano na wafanya biyashara wanaoingiza mafuta ya gari nchini. Tulikuta miongoni mwao wakiwemo baadi wanaopewa pesa za kigeni na kuzitumia isivyo kwa kukosa kuingiza mafuta hayo ya gari. Tunatakriba ni kampuni sita zinazoingiza mafuta ila kuna baadi ya kampuni hizo ambazo hasitekelezi wajibu changamoto nyingine huwa ikitokea kampuni hizo zikashindwa kutoa mafuta kwa vituo halisi vya ugavi Kwa madai ya kutokua wateja wake. Changamoto kali tunayokumbana nayo ni ukosefu wahisa ya kimukakati. Mara, vituo vya ugavi, uficha mafuta ili kuunda kisa cha ukosefu na kujitengenezea hali ya upandisha jibei. Jambo jingine ni kasoro zinazojitokeza jitokeza Kuna matatizo ya muda ya hivi punde mafuta ya gari yakakosekana ila kwa sasa yapo jambo la kufanya ni ufuatiliaji, kuanzia pale pesa zinapotolewa hadi pale mafuta ya na napoingia na kutolewa kwenye vituo vya ugavi kuna haja pia ya kutathmini ginsi ya kuanzisha hisa ya kimukakati ili kuzua shida zote hizo na sensa ya watu makazi na kilimo na, na ufugaji ya mwaka ufumbiri shina ambiri itasaidia sirikali na washirika wake katika miladi ya maendeleo. Laisi wa Burundi evalisa ndaishimiye hamesima ayo ijumaa hii haki zindua rasmi sensa hiyo. Kiongozi wa tasisti ya takuimu za sirikari istibu hamesima kuwa zoezi zima ali pesa zaidi ya bilioni arubane sarafu za Burundi. Jamalivia nengi na kumana na maelezo zaidi. Sesa hiyo ya wamu ya ine ya laia, marazi, kirimo na ufugaji takawendesho wa mwaka ujao alfumbiri shirinambiri itakua sesa isiokuwa ya kawaida kutokana na jisi maswara ya kirimo na ufugaji ni mapia katika mufurulizo wa sesa ambazo zimeisha tekelezo wa nchini burundi akizindua rasumi, ijumahi shuhuri za sesa hiyo laisi wa jamuhuri, Evalice Ndaishimiye alifamisha kwa amba sesa hiyo itawasaidia vili Kutilia manane selekari ni miradiote ya maendeleo Kutokana na jisi sesa itakavzo hawezesha kupata idadi kamilifu ya wanainchi wa Burundi Pamoja na miliki zao hususan ni mashamba na mifugo Aida laisi wa jamuhuri ametamuka bayana kwamba manufaa yatakuwa takua tele kwani wajasili ya mari watatambua sekta zipi za kuekeza ambazo zita wasaidia kunufaika Mukuru genzi wagituo chata kruimu nchini burundi istibu ni kuranda ishimye. Anaereza kwa mba pesa zinazofikia zaidi ya bilioni zaidi ya rubaini sarafu za burundi ndizo zitakazo tumiwa. Kwa kuendesha jitiada za sasa hiyo mwaka ujao Buwana ni ishimiye, ishimi Anaereza kwa mbala ia zaidi ya milioni kuminambili na lakinane Ndiyo wanapatikana nchini burundi kwa sasa Sasa hiyo itakaoendesha mwaka ujao nchini burundi Itakuwa ni awamu ya hile Kwani sasa zingine zimesha fanyika Ni ile ilioendesha mwaka wa 11979 Mwaka 1190 pamoja na sasa ilioendesha Nam mwaka in een taarifa hii inaendelea ina ina kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura watoto zaidi ya 1082 wa zam za msingi kutoka mikoa mitatu ambayo ni Kirundo Moyinga na ngozi, Ndiyo watanufaika na mpango wa kulichwa shulini katika kipindi cha mnyaka miwili chini ya ufadhiri wa nchi ya Japan. Makubariano ya musada huo ya mesainiwa ijumaa hii kati ya barozi wa Japan chini Burundi na shirika la mpango wa chakura duniani WFP ama PAM kwa wanatumia kifaransa. Musada huo utaharimu pesa milioni moja dola za kimarekani. Barozi wa Japani amesima kuwa wanataka watoto wa somi katika mazingira bora wakuzi kiwango cha ilimu. Kwa upande wakil menajide buliku kie katibu wakudumu katika wizara ya elimu alie wakilisha sirikari katika ustiaji saini huo, amekaribisha vima zoezi hilo. Hata hivu, ameomba mikuwa mingine kusaidiwa. Uchu wa wamari wakiwa bado wa toto, ni moja mwasababu zinazo tajwa kwa wanafunzo wanao turuka masumo na kujihosisha na kazi za kuchimba madini kwenye kijiji kama na magambo tarafani buti hinda mkowani muyinga. baadhi yao wanasema kuwa wanakuenda migodini mara wanapo toka shulini hali na uchochia kuacha masomo wanapopata pesa nyingi. Katika utawara wanasema kuwa hakuna shiria inayo piga marufuku chimbaji madini kwa watoto lakini kuwa wanakataza mashirika inayo chimba madini kutumia watoto wadogo. watoto wa Ome nduayo anakuja na tarifaifu watayo. Watoto hao wanaujihusisha na uchimbaji madini, wanaeleza kujishugulisha na kazi hizo vipindi vya masaa ya baada ya visomo, wanapotoka shuleni, ila pesa zinapoongezeka huamua kusitisha visomo. Wanadai kuwa kupata si lazima, ila kwamba wanapokosa leo, hutegemea kupata kesho, wanapofauru. Wanayeleza watoto hao kuingiza pesa ilioko katia elfu tano, na elfu kipato kidogo, na kati ya elfu ishirini, hadi hamsini, kipato kikubwa. Utawara kitarafa, unajuza kuwa haja ya kutaka kutajirika mapema, hasa kwa umri mdogo, ndio chocho ya watoto kujishogulisha na kazi hizo. Salvatonga Ruingabo, mshauri wakatibu tarafa, husika na jamii, anaeleza kuwa fikre ya utajiri wa mapema. Kutokana na namna katika ukuwagi, watoto hushudia utajiri wa majirani na kutamani kutajirika kama walivyo majirani hao. Ndipo kusitisha visomo. Aida, buwana ngaru ingabo. Anafahamisha kuwa hata hivyo, uongozi husaidia kihamasa kuelewesha vjama za uchimbaji madini kuwa marufuku kuwa watoto wa dogo kwenye kazi hizo za uchimbaji madini. Endapo idadi za watoto waliwacha shule mwaka jana hazijafahamika Uongozi wa ilimu mkuwa ni muhinga Unajuza kufahamu kuwa kazi za kusafisha dahabu Ni miongoni mwasababu zinazowafanya watoto kuacha shule tarafa ni buti hinda shukrani ome nduwa majopo ya mawakili ya kijikita zaidi katika mwaka huu mptia wahaki uliwa anza juma hii Kulekebisha tabia za baadhi ya mawakili waliupoteza mwelekeo Waleo poteza mwerekeo wakizindua rasmi mwaka huo Jambos Kobe Girimana kiongozi wa Jopla mawakili la Gitega Hamesima kuwa wameungana na lile la bujumbola Ili kuchangia kutatua bathi ya changamoto zinazokabili sekta ya shiria Na mazunguzo ndiyo yangepewa kipa umbele ili kupunguza visa vya kujinyonga Ni maerezo yake Pierre Craveli njejimana mwana saikurojia Wakati ulimwengu na adhimisha siku ya kukinga vitendo vya kujiuwa Mtara muhuyu hamisima mazungumzo mazungumuzo ya, nasa ya, ya nasaidia kutatua baadhi ya maswara ya kijami ya nao chochea kujitia kitanzi. Na mazoezi mengi ya mbio za mita ilufutano ni miongoni mwa ya lio muezesha mwanariyadha Francine Nionsa wa kuibuka wa kwanza katika mashindano ya Diamond League. Ni maerezo yake kiongozi wa shirika la liyadha nchini Burundi. Diedone Kwizela nafamisha kuwa shirika la kele narithishwa na namu na mwanariyadha huyo. Anavyo jengea Hathi na sifa nzuri nchi yake. Aitha buwana Diedone anaeleza kuwa wamejitayarisha kuendelea kumunga mukono. Na tuitimishe kwa uchache kwa ufupi katika tarifa za kima taifa mbapo mamlaka ya kijeshi nchini ginea imeamoru banki kufungia accounti zote zinazo usiana na serikali ili kupata mariza serikali kulingana shirikala haba ila uingereza BBC geshi ambaro ilishika udhibiti wa inchi hio muishoni muawiki rio pita rinasema agizo hili na athiri account za tasisi na watu binafsi wa serikali inayo mariza mda wake maofisa waju wa serikali ya raisi ya rio ndolewa madarakani rufa konde hawa taweza kutumia account zao Nam. Nou, mijn pens is dat je niet wist hoe je haar verhaal, je haar verhaal, vipindi vingine vya je isanganilo. Hapa studio likuwa na mimi Roma Denio,